שלום הגעתם לאתר של פיר גולד, אתם מוזמנים ליהנות משפע של תמונות, מאמרים ובקרוב גם סרטונים קצרים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לספר לי משהו, אתם מוזמנים לשפנות אליי באמצעות המייל ואני אשמח לענות לכם. תודה ויום קסים.